mesmo dos protagonistas, dos traballadores e traballadoras do xornal, tanto na leitura do comunicado como da expresión que eh, quisieron facer para os nosos micrófonos. Informou o pequeno monstruo para os informativos locais de Radio Felispim. Seguimos na manifestación, apoio aos compañeiros e compañeras do Iere de Ferrol. Estamos aquí con Iván Rivas, voceiro edil do Bloque Nacionalista Galego. Boa tardes, Iván. Hola, boa tarde. Como ves a situación actual do Diario de Ferrol, ves a súa viabilidade, que opinas con... Bueno, eu considero que eh, a, a viabilidade do xornal é cosa que é evidente e, aparte de que sexa é evidente, eu creo que este xornal é básico, fundamental e necesario para esta cea e para a comarca de de Ferralterra para ter unha información eh, plural e que as veciños e veciñas deste Concello poidan eh, ter unha información cando menos ou máis aproximada á realidade posible. Ves algunha marxe de viabilidade? Tedes algúnha noticia desde o bloque de si existe algún tipo de proxecto que levar a cabo e conservar a cabeceira? Ben, non se, o que si vemos é que levamos un proceso permanente, como xa teñen eh, anunciado os traballadores e traballadoras deste, deste xornal de desmantelamento deste, deste, desta cabeceira. Non existe ningún tipo de plan de viabilidade que poida facer que isto sexa rendible e eu creo que as administracións eh, públicas teñen que tomar unha posición e empezar a tomar decisións eh, neste sentido para facer que isto sexa viable non só porque o xornal poida pertencer a unha entidade privada ou non sino porque as administracións públicas están a sustentar moitos eh, medios de comunicación a través de aportacións eh, económicas e eu creo que o feito de que exista un xornal sexa este ou sexa outro nunha cidade como é a de Ferrol é básico e fundamental para poder contrastar a información. Non? Entón, desde o Bloque Nacionalista Alego apollaremos calquer tipo de medida desde o ámbito eh, público que vaia destinada a desenvolver e a facer que este xernal teña viabilidade inmediato. Pois pues moitas gracias, Iván, por atender os micrófonos de Radio Félix Pé. Nada, vos. Ben, estamos con Nicolás, Nicolás Vidal, que é dos integrantes, míticos integrantes do Diario de Ferrol, da plantilla, desde os comezos, non? Totalmente, desde maio de 1999. Fannos unha unha breve un breve sinose para que non coñeza esta cuestión que pasa agora co Diario de Ferrol, que se poña un pouco en órbita. É difícil, gracias. Eh, como se chama eh, pois pues nada, hai unha situación moi moi sinxela, que hai unha plantilla que leva traballando desde ano desde xuño de 1999 tratando de que Ferrol teñen unha cidade na que caiban todas esas opinións, todas as ideas, todos os, os actos que se fagan caldaamos fé e resulta que eh, eh, o noso peor enemigo é eh, está dentro da nosa propia casa. Decir, desde que efectivamente hai unha crise económica é certo desde hai unha crise xornalística incluso tamén é certo pero desde a propia, desde a propia empresa e desde a propia casa, Están tomando unhas decisións absolutamente chiripiteflauticas, como son a inexistencia dun xerente desde hai moitos anos no xornal, a asistencia de dous seres consecutivos sin ningún tipo de objetivo, simplemente para forrar cartos que nos pagáramos a nosa parte alícuota da Seguridade Social a unión con xornais que non teñen nada que ver con nós como ABC por exemplo e, e poruposto a guinda que xa foi o despedimento de compañeiros e compañes absolutamente valiosos e sin os cales o futuro deste xornal é complicadísimo é... Por onde pasaría a solución, facendo un pouco así de, de ficción? Por exemplo, que a cabeceira pasara máis dos traballadoras e traballadores, un proceso de autoxicción, de cooperativismo? É difícil, porque é que para ter un xornal hai que ter moita pasta. Ese mo das razóns, que a maioría dos xornais son de dereitas, porque a xente que ten un pasta suele ser xente de dereitas. Non? Entón, únicamente hai unha, unha solución. Eh, que estes tipos que están agora, os que levan a editar a capital, se dediquen a outras cousas, que viña alguén con pasta, que queira comprar este grupo, ou ben que nos bañamos todos do Diario de Ferrol e montemos outro xornal con outro nome, con a mesma xente, que bueno, a cidade lle dará igual, porque de algún xeito tamén terá coberto o seu espacio informativo, que no fondo é o triste de todo, porque as situacións personais de cada un as amaña como boamente poda, eh, pero a cidade hai que pensar que se si se queda sin un xornal en papel, a, a vez anterior que se quedou sin un xornal en papel, estivo vinte anos sin xornal en papel. Se si agora Ferrol se queda sin un xornal en papel, e quedarse sin un xornal en papel significa tanto que pecho que está agora, como traballar cinco ou seis persoas en condicións infrahumanas. Entón, se si se queda, quedará únicamente un xornal en papel na cidade, que todos sabemos quen é, e todos sabemos a política que, que, que segue. ¿Cuáles son os contactos que hai e as relacións que existe actualmente cos propietarios da cabeceira do Diario de Ferrol. Pois os contactos é de informarlles constantemente das nosas preocupacións, dos nosos problemas ante a súa absoluta eh, xordez, vamos, eh, e está todo igual, está todo exactamente igual. Eles teñen un plan que non sabemos cal é, pero debe de ser de facer unha relación, pois non sabemos de, de, de 4, 5, 6 xornalistas como moito, e así é enviable calquera xornal, isto O dato, dímolo antes, hai tres anos tiñamos o doble de xente da que está traballando xendía e o xornal segue saindo todos os días. Bueno, Nicolás Vidal, moitísimas gracias e moita sorte, estamos en contra. A vos, a vos, Saúde, sempre. A vos. Bueno, pues seguimos aquí xa na conclusión desta manifestación que rematou aquí na Praza José Couxo. En esteiro, en Ferrol, é eh, a prol dos traballadores e traballadoras do, do Diario de Ferrol. Estamos con máis xente, nos atopamos con Bruno. Hola, Bruno, que tal? Hola, boa tarde. Bueno, que faz aquí hoxe? Bom, bueno, pois pues simplemente mostrar a miña solidaridade con os traballadores e traballadoras do Diario de Ferrol, único medio escrito ¿no? en Ferrol eh, que ten certa pluralidade, Eh, bon, que considero importantísimo que se manteña esta publicazón para, sobre todo para que os movimentos sociais e o que é o, o movimento da esquerda ferrolana non quede silenciada non? a outra alternativa xa sabemos qual é a voz de, de Galicia e evidentemente pois hai que apoiar o Diario de Ferrol Moitas gracias Bruno, saúde ah,